Kniha 3, 92. Vasišta se zeptal Brahmy: Pane, jak je možné, že kledba mudrce postihla indrovo tělo a ne jeho mysl? Je-li tělo od mysli neoddělitelné, pak by měla kledba zasáhnout i mysl? Vysvětli mi to, prosím. Brahma odpověděl: Můj milý. Každý ve vesmíru brahmou počínaje a kamenem konče má dvojí tělo. První je mentální tělo, které je neposedné a pracuje velmi rychle. To druhé je tělo z masa a kostí, které nedělá nic. Lze ho přemoci kletbou, ale též požehnáním či kouzlem. Je bezmocné, neschopné a zároveň pomíjivé jako krůpěj rosy na lotosovém lístku. Je zcela závislé na osudu a předurčení. Mysl je nezávislá, třeba že se to jeví jinak. Pokud se mysl pevně oddá vlastnímu úsilí, pak je mimo dosah utrpení. Jakmile mysl o něco usiluje, pak zcela jistě plody svého snažení nalezne. Fyzické tělo nedosáhne ničeho. Oproti tomu mentální tělo výsledků dosahuje. Pokud mysl bez ustání spočívá u toho, co je čisté, pak je imunní i k následkům kledby. Tělo může podlehnout tomu či onomu, ale mysl zakouší pouze to, na co myslí. To ukázal mladík Indra a totéž předvedl i mudrc Dírga Tapa. Který při přípravě náboženského obřadu spadl do propasti. Provedl obřad ve své mysli a získal jeho plody úplně stejně, jako kdyby provedl rituál fyzicky. A deset synů světce svým mentálním úsilím získalo stav stvořitele, aniž bych tomu já mohl zabránit. Mysl zcela oddanou já nemohou mentální nemoci, fyzické neduhy. Ani žádná kledba ovlivnit o nic víc, než může kvítek lotosu rozpůlit kámen vedví. Proto by se měl člověk snažit pomocí mysli přivést mysl na cestu čistoty a pomocí já přimět já sledovat ryzí cestu. O čem mysl rozjímá, to se v zápětí zhmotňuje. Intenzivní rozjímání může v mysli způsobit radikální změny, a uzdravit z chorého vidění, které zaměňuje iluzi za skutečnost. To, co je v mysli, je zakoušeno jako pravda. A nebo naopak může ten, kdo je vystaven spalujícímu slunci, cítit příjemný chlad. Taková je síla mysli.